Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahmandu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa min shururi a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدع الله ورسوله فقد فاز قوزا عليما أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullamuhdatsatin bid'ah wa kullabid'atin dhalalah wa kulladhalalatin fid-din ikhwani fid-din rahiman ya rahimakumullah jami'an pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan sedikit ya, tentang penggalan dari sirah atau sejarah Ataupun kisah dari Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Al Islam Siapa namanya? Ahmad Ibn Abdul Wahab Bawasannya ya. Beliau ya, Mendapati kaumnya ya. Di negaranya Bawasannya ternyata Di negeri Najat dan sekitarnya Bawasannya ya. Para ulama-nya pun ya. Dan kaum muslimin Pada saat itu Mereka jauh ya, Dari Kebenaran Mereka banyak melakukan perbuatan kemungkaran, Banyak melakukan perbuatan kebidahan Dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan kesyidikan Dan hanya sebagian kecil dari mereka ya, Dan itu pun ya, Mereka adalah orang-orang Yang tidak berani ya, Untuk menyuarakan kebenaran tadi ya, Untuk menyuarakan kebencian terhadap apa yang mereka lakukan karena sedikitnya mereka tadi dan oleh karenanya ya, Al-Imam Al-Majadid Muhammad Ibn Abdul Wahab beliau menyuruh kaumnya ya, dan mulai kaumnya ya, dengan mendakwahi mereka di kota Huraimala dan kita ketahui bahawasanya ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Menjelaskan bahawa tidak ada yang boleh Dimintai doa Tidak ada yang boleh Untuk diserahkan sesembahan Atau penyembelihan Dan juga tidak ada yang boleh ya, Dari meminta diturunkan hujan Atau meminta pertolongan ataupun menegar Kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan beliau pun ya mendakwahi kaumnya dan hingga akhirnya beliau pun akhirnya berdebat dengan siapa? Dengan ayahnya siapa nama ayahnya? Abdul Wahab, Abdul Wahab ya. Warisannya dahulu ya beliau Abdul Wahab ini ya beliau terperdaya ya, dengan ucapan-ucapan orang yang taklid ya yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran dikarenakan alasannya ya karena hati-hati mereka ini adalah cinta kepada orang-orang yang saleh ya. ini bahayanya ya kalau cinta yang berlebihan kepada orang-orang yang saleh ya, maka akan menyebabkan dia taklid ya kalau dia taklid ya, maka dia akan meninggalkan ya apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan lebih mengutamakan ucapan siapa tadi ucapan orang yang taklitinya tadi ya. dan dahulu ya, bahwasannya keilman syekh ya, beliau adalah orang yang mempunyai ilmu yang luas ya. dan beliau adalah penolong sunnah dan juga terhancur kebidahan dan beliau adalah orang yang mengetahui dan senang menelaah ilmu agama beliau juga imam dalam ilmu tafsir imam dalam ilmu hadis, juga dalam ilmu fiqih dan usul ya. dari ilmu ilmu alat seperti nahu, syaraf dan bayan dan beliau juga adalah orang yang paling mengetahui ya. diantara orang yang mengetahui tentang pokok-pokok ya. akidah akidah di dalam islam dan juga yang mengetahui cabang-cabangnya dan beliau juga adalah orang yang membuka Atau menyingkap ya, Segala permasalahan Dan juga orang yang menyingkap ya, Segala penyimpangan-penyimpangan Orang yang Fasih dalam lisannya Kuat hujahnya ya, Dan mampu ya, Untuk ya, Menampilkan menampilkan Atau mampu ya, Untuk mengeluarkan Dalil-dalil Dan Penjelasan yang jelasnya banyak diantara ulama ya, tapi ketika ya, dia diminta untuk mengeluarkan dalil ya, ya, mereka sebagian ya, lambat ya, untuk mengeluarkan dalil, tapi ada sebagian ulama yang dengan cepat ya, yang bisa mengeluarkan dalilnya ya, dengan cepatnya dan juga beliau adalah orang yang mencintai ya yuhibbun ibad wa yurdhu 'alaihim min karamihi ya beliau adalah ya, orang yang mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. dan juga orang yang selalu bersenantiasa untuk melakukan silaturahmi dan berbuat baik dan orang yang termasuk Mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam memberikan nasihat Dan memberikan petunjuk Yang mana Juga beliau Sudah kita sebutkan ya Beliau adalah orang yang senantiasa ya, Menghabiskan waktunya Dengan berdikir dan beribadah ya. Sedikit Dari lisannya ini ya, Terlena Dari mendikir, berfikir pada Allah Azza Wajalla, dan itulah ya mungkin kita dapat kita sampaikan ya. Kalau kalian mau membaca lebih jelasnya, ya baca di pembukaan Kitab tauhid kalangan Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al Ushshah, Hafidhullah Taala. Sekarang kita akan membacakan Qala al musannif ya berkata musannif dalam kitab Fadul Islam ini Bab Fadil Islam, ya. bab tentang keutamaan Islam. Ya. Beliau sini menyebutkan bahwasannya ya, bab ini akan menyebutkan keutamaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Wa ya. Qolillahi Taala dan Firman Allah Taala. Al yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Dan dalam firman Allah taala pada hari ini ya, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku waraditu lakumul Islam madina. Ya. sini ya, Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman ya disebutkan dalam tafsir muyassar ya di sini al yauma akmaltu lakum dinakum ay pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum ay dinil Islam yaitu agama Islam bi nasri wa itmam syari'ah ya, dengan ya, membenarkan, ya, atau menyempurnakan, ya, pertolongan terhadap agama ini, ya, dan juga dengan menyempurnakan syariat ini. Waatmuntu alaihum nihmati, ya, dan telah aku sempurnakan bagi kalian, loh, kaum muslimin, nikmatku. Bihrajikum ay bihrajikum min zulmaatil jahiliyah ila nuri liman dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah dari gelapnya perbuatan-perbuatan jahiliyah Oleh karenanya Islam ini Islam ini menyelisihi perbuatan-perbuatan jahiliyah ini usul Islam ya. Kenapa? Karena perbuatan jahiliyah Ini adalah perbuatan yang zulmah ya. Perbuatan ya, Dari perbuatan Yang berada Di dalam kegelapan ya. Perbuatan yang jelek Ila nuril Islam Ila nuril Iman ya. Kepada Cahaya Iman Waroditulakumul Madinan. Dan telah aku sempurnakan Bagi kalian Islam ini sebagai agama wala Maka hendaklah kalian Berpegang teguh di atasnya ya. Kalian berpedoman dengannya Dengan Islam ini ya. Dan kalian ya, Wajib bagi kalian ya, Untuk ya, Melaziminya Senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Walatufariku dan jangan kalian meninggalkannya dan jangan kalian berpisah dengan Islam ini. Famanitor. Kemudian, ya, sudah selesai ya ayat ini. Bahwasanya di sini kita ambil faedah ya bahwasanya yang namanya Islam. Ya adalah agama yang paling sempurna dibandingkan agama yang lainnya. Wa qauluhu ta'ala, wa qaulihi ta'ala dalam firman Allah taala ayat yang kedua ya. Qul ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzii yatawaffakum. Ya. Biasanya dalam tafsir muyassar Allah subhanahu wa ta'ala Ya Menjelaskan Dalam surah Yunus ini Ayat 104 Bahasanya Qul Katakan Ayuhal Rasul ya, Katakan Wai Rasul Qul ya ayuhan nas ya, Katakan Wai Rasul Kepada Manusia itu Para manusia tadi Wahai manusia ya. In kuntum Fi syakim Min dini Ya Jika kalian wahai ya, manusia ragu fi ya, dalam keadaan ragu min sihati dini alladzi da'awtukum ilaihi ya, dari kebenaran ya, agamaku ini yang aku mendakwahkannya kepada kalian yang aku menyuruhkannya kepada kalian ya, yang aku menyuruhnya kepada kalian wa huwal islamu Ya. Wa min thabati wastiqami alaihi yaitu dialah Islam ya. Dan yang mana ya? Aku kokoh di atasnya dan aku pun akan lurus ya di atasnya wa tarjuna tahwili anhu sedangkan kalian ya. menginginkan agar aku ya berpaling darinya agar aku berpindah agama darinya ini dari apa? dari Islam ya Fa inni fi halin min al ahwali ahadan min manil ladzi minan ladina ta'budunahum ya mimma takhtum minal asnami wal asmin wal authan maka sungguh aku tidak akan menyembah ya. dalam suatu keadaan apapun ya dari keadaan keadaan ya dari orang-orang ya. yang mereka ya. menyembah Allah di menyembah kepadanya atau kepada mereka mimat khutub dari apa apa yang mereka ambil ya. dari patung-patung dan berhala-berhala. Ya, di sini Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa ya, taala, aku tidak akan berubah ya, untuk menyembah kepada patung-patung yang kalian ambil sebagai sesembahan kalian. Walakin a'budullah wahdahu allazi yumitukum wayaqyabidu wayuqbidu arwahakum umirtu an akuna minal mu'minin ay wa umirtu an akuna minal musaddiqina bihi al'amilina bi syar'ihi akan tetapi aku menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja yang dia mematikan kalian yang dialah yang mematikan kalian dan Dialah yang memegang ruh-ruh kalian. Dan Waumir tu anakku namin al-mukminin. Dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang beriman. Ini Waumir tu aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang yang jujur. Ya, dalam aku yang aku orang-orang yang jujur kepada Islam dan juga agar aku orang-orang yang beramal. Dengan syariat Islam ini ya. di komir tuan ya, aku namimal muminin di sini dan aku diperintahkan ya, untuk membenarkan Islam tadi ya, dan juga untuk mengamalkan Islam tadi ya. jadi tidak hanya semata bah pembenaran saja tetapi juga bah pengamalan atas syariat Islam ini. Wa qawlihi ta'ala. Dan dalam firman Allah ta'ala. Ini kutaman Islam ya. Kutaman Islam. Bahasanya tidak ada keraguan pada agama Islam ini. Dan firman Allah ta'ala. Ya ayah alladzina amanu Wa aminu bi rasulihi. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Wa ija'al lakum nuran tamshu nabihi. Wa yanfil lakum wallahu ghafuran rahim. Di sini sebutkan ya. dalam tafsirnya dalam kitab tafsir miasar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Aiyimtitalu awamirilla wajitan ibunawahi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu dengan menjalankan segala perintahnya. Dan menjauhi segala larangannya. Wa aminu bi rasulih dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Cara mengimani rasulnya ini membenarkan disalahnya dan melakukan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala penlarangnya. Yuktikum di'afaini mirrahmatih. Niscaya kalian akan diberikan. Ya. Dua bagian dari rahmatnya, ya dihafain nantinya dua bagian. Wa ya. jaan lakum nurantah tadu nabihi, wa jaan lakum nurantamshunabi aithah tadu nabihi. Dan akan menjadikan bagi kalian, ya. Islam tadi, ya. ini dengan beriman bertakwa kepada Allah dan berimanirasulnya inilah ciri-ciri Islam. Maka dengan perbuatan tadi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kamu sebuah cahaya yang kalian tahtadu nabihi ya yang kalian ya dengan cahaya tadi ya sanggup berjalan di atasnya ya. menyinari jalan kalian yang menyinari jalan-jalan kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan yang mengampuni dosa kalian wallahu ghafurur rahim ya ay hey. wallahu ghafurul ibadi rahimun bihim ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun kepada hamba-hambanya dan Maha penyayang kepada mereka Nah di sini kita ambil faedah ya. Bahwasannya agama Islam ya ini adalah agama yang nantinya akan menyinari jalan orang yang berjalan tadi. Ketika dia berjalan di malam hari terdikigelapan. Maka agama Islam inilah yang menjadikan cahaya yang menemani dia. Dan menyinari jalannya tadi. Hingga dia akan menempuh kepada jalan yang namanya jalan keselamatan. Wa fi dan dalam sahihnya ya, An-Ibn Umar bahwasanya dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ya. bersabda, "Mathalukum wa mathal ahlil kitabaini kama thali ista'jara ujara." Permisalan kalian ini siapa ini? Umat Islam maksudnya permisalan kalian ke nabi sallallahu alaihi wasallam permisalan umat islam ya dengan dua ahlul kitab siapa dua ahlul kitab nah. Nah. yahudi dan nasara ya. sebagaimana ya seseorang ya mengupah ya beberapa orang ya pekerja ya sini sebagaimana seseorang mengupah beberapa orang pekerja berarti ada berapa orang pekerja di sini? Ada Tiga ya. Satu yang mewakili umat Islam, satu mewakili Yahudi, satu mewakili siapa? Nasara. Man ya'malu li min ghudwatil ila nisfin nahar ala qirat fa'amilatil yahud. Maka dia pun berkata, ya seorang laki-laki tadi pengusaha tadi dia berkata Barang siapa yang dia mau beramal ya, Mau bekerja untukku ya, Dari pagi Sampai Tengah hari ya, Dari pagi sampai tengah hari waktunya apa ini Waktu Dari pagi sampai du, Duhur ya. Dari pagi ya, Sampai duhur Maka dia akan mendapatkan satu kirot ya, Satu kirot ini sudah tahu ya Apa Sebesar apa sebesar gunung Uhud ya. dalam hadis yang lain sebutkan ya marqiratan ini yani mislu jabalain ya seperti dua, dua gunung ya Adiman atau mislu jabalil Uhud ya Jabal Uhud ya seperti dua gunung besar atau seperti dua gunung Uhud fa'amnalil yahud maka yahudi pun yang mengambil kepercayaan tadi tammaqala kemudian Ya, pengusaha tadi pun berkata lagi man ya'manuli ya. ya Barang siapa yang mau bekerja untukku min nisil nahar ila salatil asar ala qirat barang siapa yang mau ya bekerja untukku dari tengah hari sampai waktu asar salat asar maka dia akan mendapatkan satu qirat familatin Fa nasara maka nasarolah Ya, yang mengambil pekerjaan tadi. Masaralah yang bekerja. Tsumma Kemudian berkata, ya, siapa tadi? Orangnya yang pengusaha tadi. Qala man ya'malu min solatil asr ila antaghibas syamsu ala qiratain. Kemudian dia berkata, barang siapa yang mau bekerja untukku dari salat asar Ya, sampai terbenam matahari ala kirotain maka yang dapat dua kirot ya. yang satu tadi apa Yahudi dapat berapa satu kirot Nasarah dapat berapa satu kirot. Nah sekarang siapa ini Faantumhum, ya. maka kalianlah ya, yang dimaksud dari mereka tadi ya. yang bekerja dari salat asar. Sampai terbenam matahari ya, Mendapatkan berapa? Dua kirot ya, Sekarang coba Dari pagi sampai tengah hari Berapa jam kira-kira? Ya, anggap pagi mulai jam berapa? Mulai jam 6 Anggap sampai jam 12 Berapa jam? 6 jam Sekarang dari jam 12 sampai asar Asal jam berapa? 4 berapa jam? 4 jam sekarang dari jam 4 sampai jam 6 matahari, jam 6, berapa jam? 2 jam ya. Yang 6 jam, yang 4 jam dapatnya berapa? 1 qirat Yang ini cuma 2 jam dapat berapa? 2 qirat Faghadibal Yahudu wa Nasara Maka marahlah Kaum Yahudi dan Nasara Waqalu maa lana aksara amalan waqalla ajran Malana, ya. apa yang terjadi untuk kami? Ya. Aksar amalan, kami adalah orang yang banyak beramal akan tetapi sedikit upahnya. Olak, oh, maka ya. orang ini pun berkata hal nak kostumin hakikum syi'ah. Apakah ya. aku mengurangi sedikit pun dari hak kalian, hak-hak kalian? qalul oh, la ya. mereka berkata tidak ya. aku malah dikurangi mereka dari hatinya. kan sudah perjanjian tadi kan bagian ini satu qira satu qirat ya. tidak dikurangi ya diberikan saya qirat tidak kan ya. tapi mereka menujujinya qalul oh, la ya. mereka berkata tidak qala dzalika qad man asya rahu bukhari maka yang demikian itu adalah keutamaanku yang aku memberikan kepada siapa saja dari keutamanku tadi ya asya aku berikan keutamaan tadi kepada siapa saja yang aku kehendaki ya. di sini disebutkan oleh al-Imam Bukhari ya Mungkin sampai di sini dulu ya subhanallahi hamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka